195. Separare și totalizare Pentru a aprecia rolul considerabil a Bhagavad Gita în istoria religioasă a Indiei, trebuie să ne amintim soluțiile propuse de Sankhya, de Yoga și de Budism. Potrivit acestor școle, liberarea cerea ca o condiție sinecvanon, desprinderea de lume, ba chiar negarea vieții umane ca mod de a exista în istorie. Nota 7. De singur, etapa clasică a darșanelor, samkhiya și yoga este anterioară cu mai multe secole de redactării Bhagavad Gita. Din tendințele lor caracteristice, anume metodele elaborate în vederea separării spiritului de experiența psihomentală, sunt atestate încă din epoca Upanishadelor. Închei nota. Descoperirea durerii universale și a ciclului infinit al reîncarnărilor orientase căutarea salvării spre o ținută precisă. Eliberarea trebuia să implice refuzul de a urma impulsurile vieții și normele sociale. Nota 8. Amintim că fatalitatea transmigrației făcea zadarnică sinuciderea. Închei nota. Retragerea în singurătate și practicile ascetice constituiau preliminarii indispensabile. Pe de altă parte, salvarea prin gnosă era comparată cu o trezire sau cu o eliberare de legături, cu smulgerea legăturii de pe ochi, etc. Pe scurt, salvarea presupunea un act de ruptură, disocierea de lume, loc de suferință și temniță înțesată de sclavi. Devalorizarea religioasă a lumii a fost facilitată de estoparea zeului creator. Pentru Sankhya Yoga, universul a început să existe grație instinctului teleologic, al substanței primordiale, prakriti. Pentru Buddha, problema nici nu se pune. Oricum, Buddha contestă existența lui Dumnezeu. Revalorizarea religioasă a lumii este însoțită de o exaltare a spiritului său, a sinelui, Atman, Purusha. Pentru Buddha, însuși el îl respinge pe Atman ca monadă autonomă și reductibilă, eliberarea se obține grație unui efort de natură spirituală. Radicalizarea treptată a dualismului spirit-materie amintește de dezvoltarea dualismului religios, care a dus la formula iraniană a celor două principii contrare, reprezentând binele și răul. După cum am remarcat în mai multe rânduri, timp de multă vreme, opoziția bine-rău nu era decât unul din multele exemple de diadă și polarități, cosmice, sociale, religioase, care asigurau alternanța ritmică a vieții și a lumii. Pe scurt, ceea ce a fost apoi izolat în cele două principii antagonice, bine și rău, era la început doar una din numeroasele formule, prin intermediul cărora se exprimau aspectele antitetice, dar complementare ale realității ziua, noapte, bărbat, femeie, viață, moarte, fecunditate, sterilitate, sănătate, boală, etc. Altfel spus, binele și răul făceau parte din același ritm cosmic, prin urmare și uman, pe care gândirea chineză l-a formulat în alternanța celor două principii, Yang și Yin. Devalorizarea cosmosului și a vieții, schițată în Upanishade, cunoște expresiile cele mai riguroase în ontologiile dualiste și metodele de separare elaborate de Sankhya Yoga și Budism. Putem compara procesul de fixare care caracterizează aceste etape ale gândirii religioase indiene cu radicalizarea dualismului iranian de la Zaratustra până la Maniheis. Zaratustra, la fel, considera lumea ca un amestec între spiritual și material. Credinciosul săvârșind corect sacrificiul, își separa esența sa celestă, menoc, de manifestarea materială, gete. Dar pentru Zaratustra și pentru mazdeism, universul era opera lui Ahura Mazda. Lumea a fost coruptă abia după aceea de către Ahriman. Din manicheismul maniheismul și numeroase secte gnostice atribuiau creația puterilor demonice. Lumea, viața și omul sunt însuși produsul unui șir de activități dramatice, sinistre sau criminale. În cele din urmă, această creație monstruoasă și vană este supusă nimicirii. Eliberarea este rezultatul unui lung și dificil efort de a separa spiritul de materie, lumina de întunericul care o ține captivă. Desigur, diferitele metode și tehnici indiene, urmărind eliberarea spiritului printr-o serie de separări din ce în ce mai radicale, au continuat să aibă adepți multă vreme după apariția Bhagavat Gita, căci refuzul vieții și mai ales al existenței condiționate de către structurile sociopolitice și de către istorie, devenise după Upanishad o soluție soteriologică prestigioasă. Totuși, Gita reușise să integreze într-o curajoasă sinteză toate orientările religioase indiene, deci și practicile ascetice care presupuneau abandonarea comunității și a obligațiilor sociale. Dar mai ales, Gita efectuase resacralizarea cosmosului, a vieții universale și chiar a existenței istorice a omului. După cum am văzut, Vishnu Krishna nu e numai creatorul și stăpânul lumii, el resanctifică prin prezența sa întreaga natură. Pe de altă parte, tot vișnu este acela care distruge periodic Universul, la sfârșitul fiecărui ciclu cosmic, altfel spus, totul este creat și regizat de Dumnezeu. Prin urmare, aspectele negative ale vieții cosmice, ale existenței individuale și ale istoriei, primesc o semnificație religioasă. Omul nu mai este o statec într-un cosmos temniță, care s-a creat singur, pentru că lumea este lucrarea unui Dumnezeu personal și atotputernic. Mai mult, a unui Dumnezeu care nu a abandonat lumea după ce a creat-o, ci care continuă să fie prezent în ea și activ în toate nivelurile, de la structurile materiale ale cosmosului până la conștiința omului. Calamitățile cosmice și catastrofele istorice, ba chiar distrugerea periodică a Universului, sunt regizate de către vișnu Krishna. Ele sunt deci teofanii, lucru care îl apropie pe Dumnezeu de Bhagavad Gita, de Yahweh, creatorul lumii și stăpânul istoriei, așa cum l-au înțeles profeții. De altfel, nu este lipsit de interes să reamintim că, așa cum revelația din Gita a avut loc în timpul unui îngrozitor război de exterminare, tot așa profeții au propovăduit sub teroarea istoriei, sub amenințarea dispariției iminente a poporului evreu. Tendința de totalizare a realului, care caracterizează gândirea indiană, își află în Bhagavad Gita una din expresiile cele mai convingătoare. Săvârșită sub semnul unui Dumnezeu personal, această totalizare conferă o valoare religioasă, chiar unor manifestări indeniabile de rău și de nenorocire, precum războiul, trădarea sau asasinatul. Nota 9. Din acest punct de vedere s-ar putea spune că Bhagavad Gita rea concepția arhaică a realității totale, imaginată ca alternanță de principii opuse dar complementare închei nota, dar mai ales resacralizarea vieții și a existenței umane a ceea ce a avut urmări considerabile în istoria religioasă a Indiei. În primele secole ale erei noastre, tantrismul de asemenea se va strădui să transmute funcțiile organice, hrană, sexualitate, în sacramente. Totuși, acest tip de sacralizare a trupului și a vieții se dobânda printr-o tehnică yogică extrem de complexă și grea. Într-adevăr, inițierea tantrică era rezervată unei elite, Vreme ce mesajul Bhagavad Gita-i se adresa tuturor categoriilor de oameni și încuraja toate vocațiile religioase. Era privilegiul devoțiunii aduse unui Dumnezeu personal și impersonal, creator și destructor, întrupat și transcendent în același timp.